يا الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله تعالى على نامائه والصلاة والسلام على سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزرنا علما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 ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا غفرانك ربنا وإليك المصير ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا, لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آمنا اننا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين علمنا من القران ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد يقول تبارك وتعالى في القران الحكيم واذ نصركم الله ب بدر وانتم اذله صدق الله العظيم جمد الله جل جلاله وجل شانه نكبو مديه نمرتني ايات القراني الكريم شوكرد عفوا ايضا نصركم الله ب بدر وانتم اذله Por njerëjia e tillë an Islam ka karakter të veçantë. Në nota rreth angjarja janë muslimanat sonte në anëmën botës. Sonte 1 miliard e 500 milion musliman festojn datën e fitores, fitores par edhe më asnjë si ajo në Islam, fitojnë, festojnë muslimanat festojnë sonte Formimin, par, formimin e aravës parë Formimin e ushtrijës parë Me shpatën e tësiles ushtri U dalu e vërteta apit pa vërtetes Deri sa djelit linë pika përëndon Nuk kemi të drejta përthojmë që, që qërët mos festojnë Festojnë edhe qërët Ndo shta festat e qërëve i përputët dite ative me dite në tonë sëtë, përstojnë formimin e brigadës parë, përmujnë formimin e brigadës dite tretës, e i zonë rrugët alemonë, që mëstë mujnë njerëzit me qarkullu rrugëme si kanë dëshirë, përshka këse një grup njerëz janë mlelë me përstu me një vendë. Sëtë një milionë, 1 miliard e 500 milion musliman e përstoj natën mëtë dashur për i natës për i natëve e cilë e vë ka pru fitoren mëtë madhe në histori edhe kur kush, kur kuj rrugën nuk ja ka zonë kja është islami kjo është për eja ju në dashur këto 4-5 fjallë që i tham tash ka qenë mirë që gjemati jonë i cili është gati i kurferë e zorë i komplet në gjami këtë qenë tashët i këtë në dëgju kisa besim të plosë e do të adishin shfarqelim i patëm Inshallah si cili njëri, si cili prej gjemate të tonë i cili venë këtë gjami me në dëgju prej ligeratave tona modeste venë, inshallah, venë me gjithë veshme veti Po ashtu në të jete dhe zemrën me veti e mere për tëllë zdo gjo, përshkak se zdo gjo e ka pëshën e vetë. Plej kinës e dërin Maroko, dërin Kazablanë, që të dikun janë një 1 miljard, 100 miljard e 100 milion muslimat. Edhe qërtë anë e manë botës ka e në sërvitë, përshkak se mojë, nuk ka s'kajnë botë që s'ka muslimat. Marevesh, ku ka shku puna dhe lark, edhe në Amerikën Latine, ku që ka të shpija hartën e shteteve islame, edhe në Amerikën Latine, një shtetë forti vogëlë sa Macedonia, edhe ajë mo konsideroës shtetë islam, në Amerikën Latine, a gjë ku a Brazili. Sot disa livadhe pakositë të kanë festu më të trevat e tonë a festën e për mimit sahonit qorbës tretë për, për me i stu botën për 50 vetë të masë i kanë zvanë kejt ullë të anë e vonë që më smush beqarkullu se jemi duke uknash jemi duke festu të kaluarën tonë pra për e teki se ne muslimanët një miljardë e 500 milion antarë sonë të festujmë Ditën e fërmimit a rabës parë islame, brigada e parë islame, e tila korë i fitorën me një shesh për e sheshëve, ushenu në histori tërri ditë e gjikimit, edhe një miljardë dë pëshin milion, asë një polis nëudë dhe se kimi qitë me i zonë nëudë dhërja atët në lorë rahat në më mëknosh. Më kjernë islami jodë, kjernë adini jodë, jemi të fojë, e kemi përqelim, Pe të rishai natën e tomorrë. Të cilës inshallah muslimanët pritin me dëshirë dhe e festojnë me vullnet të madh. E festojnë me ibadet. Resulullah alayhi salatu wasalam un nuk e kanë për qëllim thonte ta shpjegoj luftën e Bedrit, na emisionte në ditën 17 të Ramazanit, në natë do të cilin ka ndodhur kjo luftë. Në Islam, un nuk e kam për qëllim ta shpjegoj thonte luftën e Bedrit, për shkak se në ket kursin veç un Në 16 Ramazan arën e kam sqaruar këtë. E çertoj Allahu para mua. Dhe fatkë aspi e gjumshum. A do kemi drejtë megjithatë barabartë? Në xhami kemi 1000 djemsh ka kanë arti si me sefte në xhami, ato duhet të dinë gjolë mirë. Po me këtë këto barabar, nuk e kemi për qëllim sqjegimin e luftës teknikisht. Po kemi për qëllim me njoftu muslimanët këtu në këtë natë me diçka krejt tjetër. Do të bojmë me gjithë se do t'i cekim disa gjonën, mrenda ndodhijës, do t'i cekim në disa statistika, të silës lakë si historik i bardi islamit ishe nëj, ama qëlimin final, kësajt, ti dhe si sonë të të kemi, krahësimin, krahësimin, krahësimin, e ditës bedit, të silën sonë të efestojmë na, në, në krahësimin me ne, në, edhe problemet e tona, edhe politikën tonë sot. Këtë dërës së kërësante, është mirë me umajtë mas në në mozit, të rejnë në mozit. Ska dërës, ska fajtë. Ska dobi. Njërin të lëndërës, njërin më disë, njërin pak përësos, njërin si njërin më sitësos, së ska gjohë. Zatë i sbelë prejneve gjohë. A të dërësët mas në mozit janë shumë dërës e dashëra përshka këse njerëzit e njësin me fillime dhe e sosin barim, kej që janë prezent. Po fillojme me rjedhjen e luftës bedrit tre i fillimit e terin barim, e mënë fond, inësha Allah dhe t'i bojmë ato krasimet të cilë që premtu. Unë sante do t'a shpjegoj luftër e bedrit shumë shpejtë. Do t'a të regoj, në, mëni me morë me menë një kerë, një bicikëllë, në cili i kadralë zinjirin të pojzës. Sa shkon shpejt, çash thua do të das da begoj zonte. Për çka s'e nuk duhet unal ndetalet e asaj? Është qenë s'e begoj pra. Do të shpjegoj zonkë. Për kohën kur apo? Do të shpjegoj zonte për vendin ku apo? Do të shpjegoj zonte për shkoçjet e asaj? Do të shpjegoj zonte për numrin e ushtrisë? Do të shpjegoj zonte për për për, për, për diplomacin, diplomacionin islam të asaj lufte? Do të shpjegoj zonte pak për, për strategjinë e asaj lufte? Edhe dhe spjegojë sante për robot në fond Numri i, i dëvralve të palës islame edhe të palës tjetër të të Edhe manë në fond luftë e abedrit edhe na Luftë e abedrit edhe luftë a jonë Ta shosmi Si t'jemi na si pas saj luftë që Med vartet në avullosët luftë a jonë Në përmet kësaj luftë Muj me shti letrën tonë në letrën e kësaj E me ndherë një fotokopje me sigurit kësaj luftës i populli, dhe t'jemi një popull shumë interesant, asim mëstamare maqina, e luftës bedrit, atë kartitën, e, lu e luftës tonë nësha për shvillojmë, atëherën defektin duhet me mërë për mi veti. Në këta të të shofim më në formë. Pra, po njësmi prej kohës kur ashtë majtë lufta, e mas kohës shka që të më njërë. Koha, 6 mëjtë muj, i mujjë i hizhretit, nota 7 mëjtë, mujit Ramazan, kash, ma shumës du, ta tham, kuva që kjo nash, e dhe një arpe për sëris pro, mujit 6 mëllet, në ata 7 mëllet, e mujit Ramazan, 6 mëllet mujit mba si gjëtit, vendi, nbedër, një që në 50 km, pime dinës njëg të kametke, një që në 50 km në argë, shka që të përshka, E musufjani, ra, po i thëmë shte, randja Allah anu, se është bëma vojë musliman, në këtë kohës ishë musliman, në karavan me qinda deve, e kishë marë malë me shku në sham, me shite dhe me ble. A i fauthimi ka zgad 6 mu i kej. E musufjani, a rapët e medinës, muslimanët, e ka nëhetu e dhe të shkumën e ati në sham, e dhe të armën e ati në sham, për shkak se e patën vunë këtë uftim nën kontrolën e radarit, ative si tëllim hape për tëllshin në përmet rektarve që lujshin ku kam rri karavoni kam rrin filan ven ku aqe tash, ash kadem ku aqe tash, ash daman ku aqe tash, ash damas ku aqe tash, ash bosra e për tëllshin hape mas hapi për shkak se kishin miqeru me këtë karavan me e busufionin disa hesape së në tishin ato hesape shkak kishin miqeru muslimanë Rasulullah alesratu selak pre izulumit madh Rezulumit madhi cilit e muslimat A shumë i njërë E patlon mëkën me kejt vlasnit bura dhe gra Trima edhe jo trimat Bleq edhe tri patarnë me dine Dur njepa Pa asë në rakë asë mët voglin me veti Kejt pasunia patmet mëkë E musufjani nga rkoj ditra qindeve Me i qunë shamë me i shqit E me blejt tjetër me arme shqit mëkë E malin e kuj konkret pra Malin e cilit milet Malin e cilit popull e shqitajt molin e muslimanëve muslimanët do kanë ardhur të thajtë ajo që ta morin mollin tu skuajnë shamp po kanë dash ndrijsë me vo sipas strategjisë rasulullahit dhe muslimanëve të asaj kohe e cila sot nuk po mund më u përsëritet ana as boh zar me ja imponu njërin kok strategjinë e pengaverit për shkak se njerzit e kanë e kanë zavencu strategjinë e ati me lloj-lloj strategjiat kalk njerëzit ve shkafkan lidhje po vetëm emni në kanë një strategi, tha lishëni, në të shkojnë shamë, në të ashesin molin, po që e morim këtë pasuni, e morim pasuni në tonë, tha në shkoj të shkojnë ashesi, të ashesin, në të fitojnë, në të blejnë qëtër, kur të morim atë qipoven, për maton ashe dhe njëherë me e molin se kjo. Ka shkuat busufjonit në këthim, për shkurti në këthim, Rasullullah i ta në sratu seran, i ka arra haberin se karavoni, i e bus Atër e shka ka boj Një ditë pëj ditëve një, Me një orë për e orë dhe ditës dull Edhe vkatin me bine tha Kusha është gati me ardhë me muë Me, arvë, me marë pasunien ton Për e busufjonit urdonit Jënë luft Jënë luft Me dalë luve Me marë pasunien E pëse jënë luft bra Për shka këse Për me amore busufjonit Karavonin e deveve Nuk u dashke luft me bo Ato ishin pak bura edhe ishin njerës shka nuk kishin shku në luft për ishin me malë me veti ative dhe lu dhe ju thun dur të posh largojnë për e deveve musliman për ju thun ka për e deveve për kërpesh ishtini me dine ishka kone dhe u kry ative që ju thun hajt e banu për me këta nëjna dhe velam të mirë me kax a ka nevoj me përmir një shpatat a ka nevoj mirë një dje lekat a ka nevoj jo hajt e dalmi që ja mormi mallit që ati sa ndodhen e dhe sa niten me të parënë sirme një grupë bura. Një grupë bura. Këto ishin ma pak, gjëmot, këto ishin ma pak se në në gjami. Këto bura ishin ma pak se në saj falë mitëravia në gjami në tonë. Që kashk ishin ndodha bitë në dvakë kur për nga mërë alisratu sëramë firë një ishte në trekti, që të rjesë e në pazar, njërë i kishtë e shkullë fush, njërë ka shkullë në gjuheti, njërë ka shkullë me, me, me, me mpru me hongërë cullëve, nuk ishë me dinilit kejt ati, a i theri edhe nuk priti, sa s'ka nevoj ma shumë, që të shka dune, hajtë dëdallim. Mirë po, e busufjoni, a i strategu arab, ma i fuqishmi asaj kohë, kishë pas strategjin e dhe, dësat, kishë e kujdesh, kur të liftojsh me anëmikun, atë strategi që ti ke vendos me për me apliku, ta kishe me dhije se edhe anëmiku jëtë, edhe ati kjo puni intereson si tije. A i shka kisht mo? Bon? A i para karavanit, i kisht që disa njëtë ditra njërës me he shumë larkë për para, mësë pëshofin dë një sen e elbet, e mësë kanë dë një kështu dë një kemini, dë një element papritës, i cili dhe ta sulmonë. Ranto! Edhe këtin prapë dhe i në prapisar e busufionit, rruga është e blokume. E busufion, strategua arrap, ju ka pranu strategia pivet ka nga meret alisratu selam, i tha ative që u dheqshin karavonin, tha ndjath. R ndjath rrugën. Ku ndjath? Tha rrugën ndjath rrathdetit. Për rrathdetit koq, me përshkurti e shpëtoj pasunien. Këto ishin gjemot nja 750 tonë malë. Ju më skëndoni se e një njërdi kam du që i tesha ato. 700 a për 800 tolve pasuni. Ishtë pasuni e mollë, e kaloj. Prej me dinës, e derin mëkë, e qoj një njëri e ka pasenë në domë-domë. E qoj thë shkonë mëkë, edhe veproj qish veproj në gjahilat. Qish veproj qish në gjahilat? Kure bishin të një haberë. Fatke si ka ndodh fatkesi njërin brejfisit tëm diku në larg e bishin me një bonir, ta thënë Islami e ka ndaluar. Në përshëndetje, në hare kto e manimen, to e boda doanë a djive, u pa djegni shtëpigat on. A, a jo, njëri po një të dorazhamia sa xhamat ni shtëpi fu djegën. Çe kaç? Afa mashuma ja manimen? Jo, ni shtëpi fu djegët. A dini thëllash shtëpiu pa djegë hala padal pijhamie? Hala padal, hala padal di thëllash shtëpiu pa djegë? Unë po provoj atë. Unë pata po gjithë shtëpia e më. Të hajit fa një shpia gjeg Si që lëpin eve pa të kuptu se Shpia vetë, ku me ditë Kriesore, në gja hilijet Haberet nuk janë lonë këto ka, Kur ka darën me kalzu se ndodhë Kdishka, ka darët shkoqëm me tesha ket. E kjo e shkoqëm me teshave Ja vë ka bo me di e se shumë reziku i malë Ju pas ka ndodhë karavonit E shkoqëm me teshave Shkojn me ka, kur të mërishin koder Gjëdrip i kalit apo pin kalit Shkoqë i teshave vikatë se mollë i shkoj pasë njën musliman të mërën me dine, edhe kjeha ber kur ka ardhën me këh kjeha ber kur ka ardhën me këh me ke litja në organizumë njëher me që litja në organizumë njëher e ka u dheq e bu gjaheli e ka u dheq agja i Muhammed Mustafa sallallahu aleserim këta një ushtri të madhe një ushtri me njumër shumë të madhe Es sapra mbi dimi i vet mbi dimi persona ña 4000 litra rakime veti ña 4000 litra rakime veti ña 1000 grame veti ña 150 vet apo 200 fika treja me veti me knu ña 50 dantherka rakx me lut një për ditë 300-400 dheve te për ma shumë se sa ju dulë me hip këto njërë për mi prej me rongër, mish edhe dulën prej makës një arsine ma dhe ushtri pëse kështo fa Mujali hatta jesma abina lë Arab fele jeselune e jabunena fa unë kështu do të shkoj Muhammedin të luftoj dëri sa të një në Arabët kejt edhe motë jesë friga e jonë në shpirtin e ative për gjithë mund. A strategi kjo? Po, kjo a strategi. Apo kri qëfë këtë strategi në e budgjahelit që kej të arabët njën e gjithë mund në atutën të krasoj me një ushtri qëtër një sëri. A, a kri qëfë me një? Kër kërë ardhen, mi njëthë i punëve të jasme në vitin 1900 e 38 në Berlin me po ushtri në islerit Qa ka bo hitleri në Berlin? Ka bo paradë. E ka bo paradën e Berlinit. Kur i ka qit hitleri kur kush teri në atë dit në dunjo se ka dit se hitleri pini 1934, teri në 38 dhe nënë nënë sharu shrije ka preka dit. Kur i ka qit përën herën paradë. Kejt ka në nëzvet. As njama i vogël, as njama i ma. Kejt një njën, kejt një qizme, kejt një thomë, kejt një kapuqë. Kajtë një njërë, kajtë një bojë, kajtë një, boj, kajt një qëre, kajtë një si. Në parad e vetë ka nejtë gazitë operative, një mëdhet orë, paketëso. Një mëdhet orë, pëse një mëdhet orë? Hitleri, aja, aja bërgjë ka një mëdhet orë, kur gjosë ka dasht me bo këta? Ministrit jashtë më angledhë ka dasht me a bo me dije se apeshe ka ka mushtar, apeshe ka ka në të parë. Do me sonë, me një psihos me kalunë shpirtin e ati, që ajë ushtrijës të kur t'i kalzoja gje, t'i kal t'ja boje me dje se nuk po pritëshim. Si t'bojnë me livrit për i venit, puna sa në regull. Shfar ushtrijë e kishim? Rasulullah a.s. Jumë nësë mendori se Hitleri, këta e kam sunë akademi, se Hitleri s'ka qenjë njëri ushtak, a i nimi e 1934 me vota karnë krije civil ka qenjë, e pinimi e 1934 një ka bërë kejtë të punë si oficerë, ajo do spandare se katro claire e kapsu a zoti kadri vahi kopu mi bo po muhammed mustafa sallallahu alaihi wasallam nidim tat kur ka shkul makk i ka bora i ka i ka mor ke te fiset me veti si te lish fis i ka von bajrak ne veti jo ni bajrak ki si te lish ni bajrak ne veti pse ni bajrak ne pse ni bajrak ke i vëjo po se te lish bajrak ne veti si te liet i knoçun si te lish jet i knoçun kur ka ard makk ka thonën dhef e përqark me kësë kalni zarma. Shomë zarma kalni. Si cilipi juve ka 5-6 zarma ati kalë, ato ishën 10.000 ushtarë. Ka zarma, 5 zarma, 5-10.000 zara. Kër uqua Mësufjani Parasabajt kër e ka po me kësë anemona po me zarmë kejtë, sa, s'ka ta? Kësa i ushtrije nuk i rrjet karshit. E ka në nëzgru kapitolimi natën e lapa e pasë e s'ka po ndonë. E pasë dhe strategia e s'ka bënë? që kja strategi. Kur kanë hi në esër në mëngjes mëkkë, nuk kanë hi gërdovinë. Por Asullullar e Stratus Ram ka urnu që fisje i filanit në të radhite gjem të vetë si të cëli bajraki ndorë prej filan rrugës në t'jen mëkkë. Fisje i qëtër prej filan rrugës. Fisje i qëtër asajt mëkkës me, kur ka hi për nga merin të të tënve të gjëtit mëkkën me bofet. Edhe Mosufjani i dhatë u dhe hejtë si mëkkë ati jabatit e thonë jabat e jo një paska maru e jo një paska morë fun kësa ju shtrije nuk i rirë karshi pra veç me bisht e me top e me pushk nuk liftuot ato janë vjetë po strategia e lunë rolin e vetë të cilën nësot shumë pak e konsiderojnë ka dale vujeli me kej qëto elementës ka i teka edhe ka ardhen Nbeber mir po andra e Abu Lehibit yakabda ja një animi e disa ushtar ashtu si Nbeber ka ardhur me një grup shumë madh vogël se me grupin e Selamirit. Ku vjson? Po shkon me zhvillimin e lufte, tila do të jetë çkaq, arabët me YouTube për gjithmonë. Bol mir valla. Bol mir. Kur me zhvillun i lufte, në atmundjen e arabët për gjithmonë YouTube ne Abu Jalet. Bol mir. Deri kur këtu. Bëren në një event Ku historia ka shënuar vendin Beder? Ku dëshku, ku dëshku, ku dëshku lufa. Profetullallahu alayhi wasallatu wasalam ato burrë që padal i radhiti ibn Ivane dhe i njei ti shope toa janë. Tinë i traçin e katër mot burra. Për i traçin e katër mot burrave, digjem ka njëri 3 mot vet njëri 14. Do të traçin e katër mot burra. Traçin e 14 burra. انا العلمي نتبدر تاقولو تريز لا طولوني بوشوني سي كتو دو تيت ايوا اشكا دو تيت ايبوزوفاني مولين افستاي فا فالصحاب اشتي مولين ايبوزوفاني افستاي اشتي فا وايعيدكم الله احد الطائفتين انها لكم وتودون ان غير ذات الشوكه تكون لكم فالله جل جلاله وبوره يو كات سي نكدوان كتو me morë pasunien ama pasunia shpëtoj shti qetërën përduz me bo tha nja Rasul Allah hella dakarëta në në kitalë e fil Medina tha në tineve me naj pas përmej luftën Medina shti këtu shka të bojmë në tha këto do të bojmë luft tha këto në do të bojmë luft 150 km lakë Medina lidhjit e këpu të në kejt s'ka telek, s'ka fak, s'ka tel, s'ka patel e kështë do të bojmë në? Ne do të bajmë luft me anëmikën tonë në që këtë menë Një prej sahabove E ka pa kem një Habab im një mundhër Faja Rasul Allah Që tukuna këtëhon bë nejtë Allah u të ka rëdhënu atë të vetë so so Ta jo unë Ta qëpi so këtu Ti edhe ushtëria Ta ja Habab ta pëseh Tha që të piktuja Rasul Allah të fesu sa vejni me nejë. Tha qëkojmë me nivellë, a shvela për strategjin luferake. Tha qëkojmë me nivellë, tha unë e di ku du të me shku. Tha ku du të me shku, qëkojmë dhe ujnë atë e bedrit, tha dhe qelmi atë a tha, i vadës bedrit, shumë bunor në nzalë, e tja leshojmë bunor, bunor në dhe ujnë, mush njonin teru qetri, e mos ju shkoja në miku tonë, po shtu i iqë, ja hleku idhen, tha të banë helasht. Fa, mendimi mirë, unë jam për nga mërë i Allah, vetëm ka edukun zoti që mendimin e mirë edhe pi qetrit me e morë. Jo, unë jam hoqë edhe u pi tihë të moë, së një ofë kërkanë. Fa, mendimin e mirë, mendimin e vlerëshëm, për nga mërë i Allah edhe pi ushtarit vetë e merë, fa, që du? E dhe prunë kështu, dhe prunë kështu, e banën këtë e që e tha kiburë, shkun të ujë i vendrit i mushën bunarnat, Allahu gjallë gjelaluhu, gjallë shenuh, ju m'dihmoj një meqi, më shrikët jetin pa uj, edhe ti kap epidemia për një 30 dit kona të dhënda ti, tjik, ti kap një epidemi shumë e keqe, me gjithë se kishin, kishin me hunger ball. Te ujnë atë kishinar një dit shumë na me më shuji tan mikut, kanë zdi alia me gjithë një shumë që të rëzubajre ka për temin, i kanë në nërë. Ka thoreni ka, rësullullaj pa e falke një nërbatë, sa kuash, ku i keni burat, sa mas kodrinës, i ku nga jeti, sa unë jam i ebutu pionit, sa poti, sa unë jam i korejshme, të di me ka një shuplak në dhete dhe i li lishoj, rësullullalli, së natu selame ka dhonë selamin gjatë dhe o në majtë, sa ju din alnu, ati veçunave, a shokve u shtarve në veç, ju tha, kër ju kaldun drejt i rrat, kër ju rejten i lishut, dhe të fët, strategia luftarake juve di e dhobët qenka e që tash pra a i mjeshtri strategjive absolute i gjitha kohave a i do të i pyjt di shka këtë diqunat e almikut fa e nikam fa kër e keni kua ushtria fa mas kodrinës mas na i kodrës fa shka pohani fa pohanë mish qfar mish i pohanë fa po presin fa po presin dheve Sa, sa rokej, ku për di se ku del kjo majzbrami? Sa për po presin dheve. Sa sot dheve për i premi? Ndite. Sa një dit për i presin nëmë, e një dit dheve. Sa haqkoni? Shkun sa shokve dhevet, nënë qënë e për dhevet ka në në burrat. Pse, një qinë vet e had një dheve. Me prej një dheve, një qinë vet vë ju del bol. Sa një dit për i presin nëmë, një dit për i presin dheve. Sa haqkoni? Tha, o bura, ne pa mi pun me 950 vek. A dit e bugjeli ka arn beder me 950 bura, asë njëma pak, asë njëma shumë. A pro në heti. Me 950 bura, e shka ka med me ditështi? Në umrën e pitum, apo, të shtrirë. Shka po da shka, a i shka në odhë e shneve me ditës pari? Në umrën e anë mikut. Ma ti ta di e në umrën e anë mikut, shka po da shka me ditështi? sa mjetët që fari i ka. Duhet me ditë mjetët që fari i ka. A Bëgjeli i pa pa 700 deve edhe diqin koval, 900 jelekt luftët. Dhe të thotë se si qëllë i ushtari ati, pa të ka qenë i hipu në deve edhe në kali, edhe i veshën me lekt, jelekt luftët edhe shpata rezervët. Mishë sa pëdush dhe 9 deve, 1 ditë, 10 deve, 1 ditë. Ushimë sa pëdushë. Muhammed A.S. me ushtrijin e vetë, përkarëshime e bëgjaheli, bu 950 bura, 700 koval, 200 dheve, krejtë shpata ndor, je lekat luftës, të si tëllë, Rasulullah A.S., 314 bura, 7 dheve, e dhe di koval. Dhe koval kejtë, asë një e lek, kanë tharu në matë, dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d e qëta është bura pra krahatsan e luftën ton me anëmikun ton edhe luftën e bedrin krahatsim e Muhammed Mustafaja e vëzhejeli balë për balë qëta është a ka rejni një hoxë a mu përzi një politikë pak a jipë një ju misade ajo jipë një unë e di që jipë një misade ama ma së të në shkoni i gazoni një lëgove se për të kritikon një hoxë me një vend së kemi nësë së kemi me kritika të punë na n Në si të kritikojmë të dedikojmë vetën, për po në blafë po bojmë to, që si du një bilës për janë gjithë, me em një në valjë gjithë, më abet për janë gjithë. Di 3 milion shqiptarë, a që shtu ajo? Balancimi. Ato shka s'ka në hoqë e fenitit e di, në kur gjothë kimi. A që shtu ajo? E prazë më shprekë. Më shprekë kur gjothë hinë sa nërëm, hinë nizë mrena zoni mësmijës. Se Allah e ashtu nejë që trakona gjajës, ka punëve, si të dalim, të faroj në unë, të faroj në unë, të faroj në, të faroj në, a i ka tenka, a i ka ballona, a i ka topa, a i ka minobatatë, a i ka të faroj në, ka të faroj në, qatë shka zoti ka thonë mësme e faru e faroj në, e dhe unë shti po besoj se në faroj në, e dhe unë po besoj në, Ma si zëtë së paska Ma si s'poj e lidhë ka njerë i unë që tërkunë punën Për një me farë S'poj e lidhë a gjeku duhet Salma veç me durë të tuva dhe me Sa me ndonë ti të veç ti mujtë shme kontribu A jo për një me arëz i lëk A ma si ta lidhë është që tërkunë e hesapin Si qkojsh me një jetë Qëtër, klidhën, qëtër kunë, të lidhë në qëtërkunë A ta rëndrojnë raportët E shka ndrojnë pra shka binë Me së mërami rezult saja radhës pavit njëme, Rasulullah s.s. i ka bohë sartë e vetë rështë, në komantë, rështë të gjithë, 314 bura, kërës të rështë të vëtë? Sa, rështë të gjithë, edhe në mi ku i ka radhë i të shtritë e vetë, 913 maratë, 900 kejtë hipë në kuale dhe në deve, i shkrati muamën më të pa i kështë 314 bura në komë, në tokë, në zalë, okay. kejtë, sa, rështë, Inë Allahi ju hikbu lëdhine ju katilune fise bili i sotën ka anna hun bunjanu mërësus. Zorët të sapa jetin u mërëtra. Allahu gjëlle gjëllalu të a i donë më njerëzit kër luftojnë në luftë rështë, të kapun mirë dërpërdore. Jo pra si së linë veti, pa të bashkumë, në mendimit kejt, edhe të një lijetit kejtë, kështu donë zote gjëlle gjëllalu në luftë. Këta rështë, edhe pa i radhitë ka dalë, a Ellë po i lavrit mohmendove deni zbasin, atij qi ka dal mas pa në rast të para pak. Atij qi ka dal pas para, të mas pas, bash drejt si saf na modhi e kishni shkop në dorë çoftë vogël i ranjonit e ka pasmit Qbed ibn ibn al-Aswad qi dal pi safi pak, famrenan bark me shkop. Famrenan rat. Çu ston, çitë menire. Famrenan rat. Ai sa ya Rasulullah barken makevra fa hakin du me mor. Sa na shkopin e ngrejtë i Rasullullahi a.s. këmishën e vetë të abilëm. Mërë hakim të. Ngajti e pusi Rasullullahi a.s. më likurën e barku të ati. Për për shtikë, kjo shka? Fë për e shokë, edhe për e shëftë, shka për do më ndonë. Për patat dëshirën që edhe një herës pusi para se të dërës. Se jo që unë më ndoj piti e hakun me morë, asë të më ka dhimë të atë kur gjo. Këto ishën و كثير نهار و ثريين هذا يو فا اي بورا من رجل منكم يقتل اليوم مقبل غير مدبر الا ادخله الله الجنه كياش اي حديثي سلي انغريت اموتيونين أن لوطارت انغريت اموتيونين ومجاهدين لوط اذا بان مهين لوط مڤولنت Me dëshiri, jo me drogë me inë luft Jo me, me, me, me, me kokain me, me inë luft Jo me heroina me inë luft Jo me inekcion me inë luft Qikë asha inekcioni të të li Jaqel në luftetarit islam Diët së dërnë të gënde të tha O bura A i cili për juve sot vrite në gjikës Hingën ne sante Njo u mejri për një lë humamı Më ka pasem një gjallirin së të një vejar I kikh countries rnë mandori hudin tokë më lëjar Tha bachin Bachin sa lavdri, mi, lavdrat, a mi ishte për muë, sa Rasullullah, se më në pëjqet hurmat, apo haj hurmat, sa ja Rasullullah, in neha le hajatun t'awile, sa beri ti ha hurmat, në krasim me hurmat, e gjennetit dhe t'bohet vën, unë nuk du këtëm i hangër, se po vënohem, të rishkoj të hurmat, urdhën, jep e urdhënin, t'kaloj më në rështët e anëmikut ton, Rasullullah, e kishë balë për balë, ushtë Mirë, pa atëheri ishte adet Atëheri ishte adet me dalë një herë Një trapi onësh e një trapi palës qeter E mu pa mje shtritë dhe atësit e luftës Në të thë mini filim Dolë një prej mushrikin Vë prej rarëve të bugjehelit E ka pasem në otëba Fa në dërna i bura Fa shka në vinë deng Rasulullah alësratu selam fa I të razënja tre gjem Të të të ratë ishtë me dinës O të bëj njofë të i du, sa këto si du, as njofë. As një si du, as një si du, as këto se i këta i prapja Muhammed. Banë për bahu, 100 metrë, 100 metrë një zbrassinë, sa qitë me a i sa, qitë me atot me kësëta shka i kam, a gjeshka ka një i kvite në. A thaërë, nësullullallë, së të sëramë, sa quja Hamza, Aliut Gjalitri, nëndëzveqar, sa quja Ali, edhe një sahabi qëtë retrazëj, shejbe edhe gbd cloud velidi nese nuk po e trajtojm detalisht këtu na ja kanë marr krenat për nikot shkurt di vet di vet me mos i manda ti vetërave se kurse këto pala e tretë kanë vlaguj njëri tjetrin një palishahid ka vdeki djali para çadrit Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam rasulullah ju kishte batur çadra pe sahabore për të cilën pyeti pse po mbaani kë çadër mua këtu sa po ta boin ja Muhammed kë çadër ti në front me neve mos isht tin luft në thirr. Sa pthem të tin lufton me ju, e deshti ti pyetet, sa se në Medinë kemi njerëz që dojnë sana më tepër me vdekti sa do Islami jetë në xim, na do ta vazhdojmë luftën a ato ti e dojnë sana? Duhet me vazhdu Islamin ti me ato. Ka me, ka me, ka me nei luftë, ka me hin luftë. Mir po a dhash dikush me nei të dera çadrit, sahabët kanë thonë nuk kam gudhim, edhe njëri unë skam gudhim se sulmojnë ushtria çadrit. Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu a i cili a i cili jeteku a i ta pustoni që cili në bandë të prej kukit e te post, aq tok, të poshtë aqë zaifisht e shpeshari bim të në tokë edhe njërën të përpet sa unë ri para derës qadrës Muhammed Musafar sallallallesillem Rasullullahi ka thonjë Abu Bakr rinë para derës ngu likom se Wallahi sa nonën e gjatë qadrësime është Gjibrili nonën e majtë qadrësime është Mikaili asë që mundë dhe në velavu afru, a rri lirë, po për me argi, brili edhe e qetra me lagjimet një mu, duhet me e pasë një jetin e babakrit, duhet me e pasë një jetin e ati, një herë të një kakus mbron, në po i bojmë o vlazën, kejt krasimës që ka po i bojmë, në sa mujmë me bo, si, si po në thot menja që mujmë në me bo, po e bojmë pra se e bojmë, si të në thot menja në se e bojmë, po e lomë sa ti, që tuan që toan miku shumë po pëton, që si na, ne dhe, na ka pa se, kemi thonë, që ne bojmë na. Ne e bojmë edhe e bojmë shumë mirë bile. E bojmë edhe e bojmë halama mirë të ato. Amo s'kemi gjo, bashat shka duhet, ne kemi e bashat shka duhet ato se ka. Fa in nehum, ja e lemune, kema ta e lemune. Kurani kerim, fa ative ju dhemë, bashkë të kur shka ju yu rëmë juve. O të rëgjuna minë Allahi malë a rëgjuna. A vendin ku jujni njithë me hi, ato se di. Ju shkonin qëtëra vend, ato në qëtëra vend. Pa këtë, këtë, ju që këtë s'pudoni me, ju këtë s'pudoni me shtinë rëmë ditër. O të rëgjuna minë Allahi malë a rëgjuna. Ju punoni edhe disni për njënët me hi, ato vdesin për njënët me hi, edhe apën nuk pëjë muzhët menja se kjo juvja dutë me esë për para me, me, me eminë Allah u gjëllë e gjëralu po, po i shkoni ative elementeve egzistute në dur të juve ka që kemi valaj me që këtasën e vojnë interesant që ki popëm edhe e shëfësini me qërtuashe e qërtuve prën e shëfë za drugën e gjë i ka 14 traktora 14 traktora i ka 10 kombaja i ka një dimë 10 valaka i ka një 15 të njëracha e ka shkam mos me e punuarën e vetë, edhe e shafë këta mësi edhe nuk thofë, e, eh, onë shkoj si vetë në fushë, se skam që ka së takjo zadruga, me shafë plugin e mikë e njës pranë verën. E përse po për e njës pragje? Në plugë dvogë lëvën, një, një kalli katër fish i shtremë, që po e njës. Edhe këtë verën që ashtu, edhe këtë qëtëra këtë verë që të sharte i ka. Po e leqi po e njës, po e qëtë në gj Po e qëtë në gjosh, edhe po e qëtë në gjosh mirë, edhe po, po e qëtë me bere qëtë në gjosh, ama nuk po e këra a thënë me, nuk po e këra a thënë me monopoli, me thënë thavunet, une shkojnë fush kër të bona sa monopoli, qatëhere kër të bona e i forë, qatëher shkojnë fush e në, anë i rritë qatëher shko pra. Këta e di se se ha koka e poplit tonë që këtë bështimë, e di se nuk e hanë, e di se se ha koka këtë hanë, se njerëzë edhe njanin gjisht e trusin mirë në që kemëve 19.20, po be po hodja posat, a ma rrugova, që për sen posat, që së pojnë njerë gjithdozët, a i, edhe, a i që së pojnë, edhe usat, mo kjo, mo, s'ka nevoj me diskutu fare për këtë bun, edhe unë që së pojnë, s'ka nevoj me diskutu fare, dhe stakishë me dije se që kjo që shtu, që shtu anë regull, që kjo anë me vel. Edhe a, ka fillu ljufta, më u një zhv Një bitë që unë atër vogël, një 4 mëtë vetë, një 5 mëtë vetë, Abdurrahman i bëja ufit, njoni në kratë gjathë, njoni në kratë shmajtë, po i bika njoni me brilë. A ti zotë njës madhaj, 3.000 madha, madha rapë. O cëleja bugejtë? Cëleja shë ai flëpë të thimë të asha i kasi i rishman të e për pikejtë këtive. A i shabudel në televizor, cëleja shë ai majmohë. Tha Abdurrahman i, ti është karkahinu dhe thë, Sa ti është ka t'ka hinu dhe sa se cilëja është aji. Ajo sa puna jote. Aji qëtri përashmajnë. Cilëja është a. Sa më ju shka keni, që pak pa unisë luftë, më ju shka keni, sa ju di. Sa të miëna anënehu kene ju, zië Rasul Allah. Sa jemi t'informu më nëse shumë zëllu i ka bëhë Muhammed Musafat. Wallahi sa illa kajnahu le katel në. Vëqë në mosafë ropshmi nga të masurë ditë Muhammed Musafat sa me dikimi me prejë. Kur anis djufta kanar mos ni kohe shumë shkurt si ta digjem tri me shpata me xhak te chadra Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam yakall yakall ka zush pata tan qetelna aba jahl nakem mit aba jahl megjeste ka fikis lagos ndrim i madh me sfari po edhe to digjem kan mar pjes sa rasulullah alayhi wasallam per mos me avshtet su shpirtat ative sa celje kinimit ai se celka aprush pata tu dite pani mit Kënëshëm të shashtrisë për i qepit. Se e kanë mitë e bugjelit, anë mikun matë marë, pislomit, dhe të fatë luftë, kushë pëmirë ka pjesë? I vogli, edhe i modi, edhe plaku, edhe plaka, edhe i rivi, edhe e veja. Kejtë pëmirë kënë pjesë luftë, ama kejtë pëmirë kënë sa funë marsusë, pëmirë kënë pjesë të bashkumë, të radhitë në mirë, si të li për e krika funksionit dhe vetë për luftën e bedri për, për këtë ta kështu luft duhet me 25 mjegutën e mëngjes ama na nuk duhet në gjematin tonë me zhugmi qatë shumë edhe në harë po këtheja një abdifjallë shumë të voglë ato të i foli edhe po e mbili dërësin 314 persona pa kur gjo mdo me 980 bura me 950 bura me gjdo mos ndor katër mërët muslimani janë vratit asë një esir 7 dhe qafira janë vrat edhe 7 dhe e tjë esir Rasulullah kejt komplet tërim një 7 dhe e të ka para më mushrik, shrikin gjahila i ka qitë me një grobë, kejtë me një bunar nuk i kalon përmi tokë në, edhe anëmikun e vërrosim ama nuk e vërrosim me punin sa basmeja ka i të halën po bunor në ato bunarën e të bedrit i ka qitë kejt Masih ka qitik amlu, edhe ju ka thon. Ka, zotit, ta ka zotit, thon, nahnu wajedna ma wa'dana wa Rabbuna haqqa. Halu wajedtum ma wa'dakum Rabbukum haqqa. Na e gjitha ma shkana ka premtu zhoti fitorën. Ju ha e gjitha ta shka premtu zhoti juve. I ka thon asnjumar, ya Rasul Allah, e kuj po i ful? Awa lejsu kad matu, fa këto asjans dhe kur muha, kuj po i ful? Fa ya omar. Sa këto janë të mdëgju ma mirë se tish ka jetë të mdëgju shka pojë u foli Sa këto mrekullimi ka dhënë Allahu gjëlle gjëlelu Jam të i fol e vëgjellit Jam të i fola të i herifi të gjejtë që li po mendojnë se me të vërset Ku ka sërba shtet Këti mrami ku ka dërgjavë dhupë mja bo ati një kontinente mali që mkja i pa Ajta kulitë e bërlukë, me abohë shtetë dhe kejtë ka ka ndu një, ka dalë, ka dalë. Këto pullë nuk shkojnë këto. Allahu gjëlle gjëlelu, vë gjëlle shëa në ashtë i mamë. E kush ashtë i vogëlë shti pra? Ajshka ka zvoglu vetën para Allahu gjëlle gjëlelu. Ajshka nuk me ne mënë të laudë nuk pëdojnë me vëpru, po ne mëndë vetë. Zahif, zahif umet njoni pi, pi gjemotit e ka spjegu që këtë zaifu mbetë dhe po e msheli këtë dërthin e sotit mësju mërziti shka në dhe këtë zaifu mbetë këshin të ahtonu le mot, moti ka me arë një zaifu mbetë shka dhe dalë këtë zaifu mbetë a që dhe vjamin sëpa kërkush të ufar Zai, zaifu mbetë një me ka sëpa asë një vjamin kërkush të përdo me hongën eq s'ka vla dhe jam i të asër këmi isha pa uskuq në kabere, Numëri pa u paku, nuk ka me u rritë. Duhet me, për mu rritë numëri, duet me u paku. Për me dalë para Allah u gjëllë e gjëllë e lu i veshën, duet me s'ku që këmishën. Qatë herë e he nëzë bërë, so pra e bajra be shumë interesant. Qatë herë e he nëzë fejtë sa so të to në bërë në bërë interesant. Kjo luft ka qenë lufta e qële e ka nda dë vërtetën, pitë pa vërtetës, të rritë ditë.